чути кроки, грюкання дверей, сварки і так дев'ять разів аж до неба. Чим не дев'ять кругів пекла? Сама б я мала бути десь в четвертому, коли вірити Данте, і стала б кущем, якому постійно терзають гілля. Це певно боляче. Але я ще жива, хоч то не моє життя, не те, яке я мала колись. Тодішнє було пов'язане з тим будинком у саду. Теперішнє моє життя повне порожніх днів без змісту, і його треба пережити чекаючи. Чому немає Бога чекання, який сидів би край дороги, під запилюженим, обшарпаним деревом і чекав дрібної жертви. Іноді б квапились повз нього, а він прийняв би на себе усі чекання на світі. А що я сьогодні чекаю? Чекаю, щоб розсіявся туман у моїй свідомості, Чекаю, щоб хтось подзвонив у двері І звістив початок катастрофи. Пора збиратись. Ще далеко до сутінків, бо літо, Але у вежі завжди холодно, Мерзнуть руки. Узимку значно гірше. Іноді ми палимо невеличке багаття з уламків ящиків, кинувши туди шматочок смоли. Наглядачі теж приходять погрітися. Їм байдуже, що на стінах лишаються сліди кіптяви. Завтра прийдуть інші і зішкребуть її, зовсім не нарікаючи, адже кожен мусить працювати» знаючи, що пришвидшити чи сповільнити будування вежі неможливо. Ще снився сон. Я стояла із зв'язаними за спиною руками, і мене били по лиці, спочатку долонями, потім кетягами мокрого бузку. Я добре відчувала гіркий смак квітів і солоний присмак крові. Навіть не спробувала ухилитись. У я знала, що вчинила щось страшне і недозволене, за яке карають смертю, і схлипнувши у віччя, її прокинулась. Пташок літав над нею. Був він біліший за світло. Ніхто не гукав її, не зупиняв. Вона піднімалась сходами, як сновида. Коли стало жарко, скинула хустку. Могла підніматися годину, якби щось не перепинило її шлях Жінка звернула і пішла анфіладою порожніх однакових кімнат Потім сіла в кутку і прошепотіла «Я чогось не зробила, любий? Скажи, чого я не зробила? Мені немає куди йти, я не можу вийти» Усе, що від мене вимагалось, це знайти третю точку Ось вона, подавіться нею Вона вихопила з кишені ключі і кинула ними об стіну Утворилась діра Як чудово, вигукнула жінка Ця вежа паперова, її можна спалити Ти мав рацію, вежа не повинна існувати в нашій свідомості вона вдарила кулаком по іншій стіні, але та виявилась з бетону. Жінка лягла навзнак, заплющила очі і пробурмотіла. Ще трохи, і я згадаю твоє лице. Я так давно згадую, бо не розуміла тебе ніколи. Вона навіть не помітила, як опинилась посеред поля, де не де вкритого латками снігу не розплющувала очей. На грудях у неї лежав мертвий білий пташок. Лишаючи сліди на снігу, прийшло двоє з голеними головами у довгих чорних пальтах. Один з них повільно вийняв руку з кишені і пронизав кулями і так мертвого білого пташка. Обличчя жінки стало лагідним,